היפופוטן! אוף, הטיסה הזאת לא נגמרת, ממש חמה מטוס. המזגן לא מקרר. בטח שזה לא מקרר, זה מזגן! אוף, אתם לא יכולים לעשות מערכון אחד כמו שצריך, מההתחלה! הטיסה הזאת לא נגמרת, ממש חמה מטוס סליחה, אתה יכול לפתוח חלון בבקשה? מה? תפתח חלון חם לי בטיסה הזאת תגידי, אתה השתגעת? אנחנו כולנו נשאב החוצה אל תדאג, תפתח את החלון אני לא פותח תפתח את החלון, לא להישאב, סמוך עליי לא, לא, מה פתאום? אתה לא פותח את החלון הנה, פתוח וואו, לא קרה שום דבר שלום רב, והרי ידיעה שהגיע זה עתה. כתבנו לענייני שאבות ממטוסים מוסר שיותר לא נשאבים החוצה ממטוסים כאשר פותחים את החלון. כמו כן, הוא מוסר את התפטרותו. כתבנו מוסיף שבאופן מפתיע החלו מגישי חדשות להישאב את... שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש